ויאמר עבד מלך הכושי אל ירמיהו, שימנה בלואי הסחבות והמלכים תחת אצילות ידיך, מתחת לחבלים, ויעש ירמיהו כן, וימשכו את ירמיהו בחבלים, ויעלו אותו מן הבור, ויישב ירמיהו בחצר המטרה.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 אם יצא תצא אל שרי מלך בבל, וחייתה נפשך, והעיר הזאת לא תשרף באש, וחייתה אתה וביתך. ואם לא תצא אל שרי מלך בבל, וניתנה העיר הזאת ביד הכסלים, ושרפוה באש, ואתה לא תמלט מידם. ויאמר המלך צדקיהו,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 אשר הרעני אדוני. והנה כל הנשים אשר נשארו בבית מלך יהודה, מוצאות אל שרי מלך בבל, והנה אומרות, הססיתוך ויאכלו לך, לך אנשי שלומך, הוטבעו בבוץ רגליך, נסוגו אחור. ואת כל נשיך ואת בניך מוציאים אל הקשדים.